Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazi hadana wama kunna linahtadiya laula an Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad نوري كساري ومادى الجاري واجمع نبي في كل اتواري وعلى اله وصحبه يا نور اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي di siang hari yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini Kita berkumpul mengenang sosok seorang yang dimuliakan oleh Allah SWT Beliau Al-Hadib Jaafar bin Shaykhon Al-Seggaf Semoga Allah SWT memberkahi kita semua berkat kedekatan beliau dengan Allah SWT Kita mendengar apa yang telah disampaikan saudara-saudara kita tentang mulianya manakib kehidupan beliau, yang apabila kita ambil untuk pelajaran dalam kehidupan kita, niscaya kita akan sampai kepada Allah dan dekat dengan Nabi Nya Muhammad SAW. Sebagaimana para ulama berkata, manadoro ilah bidaya dirijal, soro sindik; wamanadoro ilah nihaya dirijal, soro zintik. Apabila kita melihat tentang bagaimana perjuangan para uliyo Allah, Bagaimana mujahadahnya untuk menuju kedekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala niscaya kita pun akan menjadi orang-orang yang sedih Yang mengikuti jalan mereka dan sampai sebagaimana mereka sampai Maka manakib yang telah sama-sama kita dengar InsyaAllah menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua Bagaimana kedekatan Al-Habib Jaafar bin Syekhan dengan Al-Quran Kita telah sama-sama mendengar bahawa mereka para ahlu bayti Rasulullah SAW sangatlah dekat dengan Al-Quran dan tidak ada seorang wali min awliya illah sampai kepada Allah kecuali melalui pintu ini yaitu Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam manakib al-imam Ahmad bin Hanbal bahwa sesungguhnya beliau itu mempunyai suatu kemuliaan yang begitu mulia anahu radhiallahu ta'ala anhu ra Allah subhanahu wa ta'ala filmanam tisa wa tis marrah. Beliau Imam Ahmad bin Hanbal, mimpi ketemu Allah subhanahu wa ta'ala 99 kali. Hingga suatu saat beliau menginginkan untuk menggenapkan mimpi tersebut hingga 100. Di saat itu beliau berkata dan berdoa, Semoga insya Allah dalam kesempatanku yang terakhir ini mungkin aku melihat Allah subhanahu wa ta'ala, Aku punya satu pertanyaan yang mengganjal dalam hatiku. Dan aku akan tanyakan langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui mimpiku hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepadanya untuk memandang Allah subhanahu wa ta'ala dalam mimpi tersebut hingga akhirnya dalam mimpi itu Imam Ahmad bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Rabb bi'ayyi syai'in yatagarrab ilaikal mutagarribun Ya Allah para awliya'mu itu mendekatkan diri mereka kepadamu amalannya apa ya Allah maka dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala bitilawati kalami ya Ahmad mereka dekat kepada Aku karena mereka senantiasa membaca Kitabku yaitu Al-Quran, membaca Kalamku yaitu Al-Quran. Imam Ahmad bertanya lagi, bivah min ambiqirifahmin ya Rob. Apa yang harus membacanya dengan faham atau tidak? Maka berkata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bivah min ambiqirifahmin ya Ahmad. Faham, tak faham Al-Quran dibaca akan mendekatkan mereka kepada Aku kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membaca enggak faham dekat dengan Allah, bagaimana orang seperti Habib Jaafar bin Sheikhon faham menghafalkan Al Quran, bahkan mengamalkan apa yang ada pada Al Quran tiada lain pastilah orang-orang seperti beliau orang yang didekatkan didekat dirinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita yang hadir di majlis yang mulia ini mendapatkan sirnya Al Quran berkat Al Habib Jaafar bin Sheikhon. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, beliau adalah seseorang sosok yang begitu dibanggakan, khususnya dari keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneruskan perjualan, perjuangan kakek beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad beliau berkata, Wa alurusulillahi baitun mutaharun, mahabbatuhum mafrouzatun kalmawaddati, humulhamilun asirr ba'da nabihih, wa urathuhu akhn bihamin urathi. Ketahuilah. Bahawa keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rumah warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam muliakanlah mereka, mereka lah pengemban sir dan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sampai di tengah-tengah zaman yang mulia ini berkat mereka keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua apa yang dilakukan Nabi Muhammad saw diikuti setapak demi setapak hingga akhirnya membawa manfaat untuk segenap umat Nabi Muhammad saw. Maka jangan sampai kita keluar dari jalan mereka hingga dikatakan walatakdu anhum innahumatul huda wahum bal lagulail mal kita diwasun nati. Jangan sekali-kali keluar dari jalur mereka, jangan sekali-kali keluar dari jalur Imam Al-Habib Al Jafar bin Syekhon, jangan keluar dari jalan orang-orang yang dimuliakan tersebut. Bahkan Imam Haddad mengatakan Fadul ghadhi fihim hadhim asli dinihi wa muqtahim filuci wa bid'ati Orang yang berani menyalahkan jalan mereka, orang yang berani jauh dari jalan mereka adalah orang-orang yang bid'ah dan keluar dari jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tama ba'da hadil Mustofa wa sahabihi, enggak ada lagi jalan selain jalan Nabi Muhammad dan sahabatnya. Enggak ada lagi jalan selain jalan Imam Ja'far Sadiq. Gak ada lagi jalan selain jalan Imam Muhammad Al Bagir. Gak ada jalan lagi kecuali jalan Imam Ali Syaikh Al Abidin. Gak ada jalan lagi kecuali jalannya Muhajir Gak ada jalan lain kecuali jalannya Fagihil Mugaddam. Gak ada jalan lain kecuali jalannya Segaf. Jalannya Mohbar. Jalannya Idrus Tinggal jalan Habib Ja'far bin Sheikh Nasigaf. Selain dari jalan mereka, Fama Bada Hajil Mustafa Wahsihabu Hudan Walai'isa Taatul Haki Ilallah Alati. Selain jalan mereka kata Imam Haddad adalah jalan yang sesat jalan yang keluar daripada kebenaran na'udzubillah kadang kita lihat Habib Ja'far dengan perjuangannya ayah Al-Habib Taufik Al-Habib Abdul Gadir dengan perjuangannya menyebarkan Al-Quran membuat hataman Al-Quran mengajarkan laki-laki dan perempuan mempunyai suatu rasa malu dan lain-lainnya kadang masih dikatakan bukan jalan keluarga Nabi Muhammad kalau bukan jalan keluarga Rasulullah itu mereka siapa jalan Nabi Muhammad Kurangkah mereka menjalani jalan datuknya? Tidak siang, tidak malam berdakwah di jalan Allah. Kerjaan ditinggalkan hanya untuk menyebar umat Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Para wanita diurus untuk menutup auratnya. Bukankah itu jalan keluarga Nabi Muhammad? Subhanallah. Sebagian orang mengatakan ini belum di jalan Nabi Muhammad sebelum bisa dan pandai fasih mencaci sahabat Nabi Muhammad. Sebelum bisa mencaci dan fasih keluarga ataupun istri Nabi Muhammad belum dikatakan ahlul bait seperti Habib Taufik ini belum ahlul bait walaupun harinya ngajar walaupun hari-harinya menebar dakwah belum tariku ahlul bait karena tidak pandai mencaci sahabat Nabi Muhammad Karena tidak pandai berlakukan naudzubillah melakukan mutah kalau belum pandai itu semua belum di jalan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la haula wala quwata illa billah yakni jalan Rasulullah jalan keluarga Nabi Muhammad mencaci jalan keluarga Nabi Muhammad adalah syahwat mutah Jalan keluarga Rasulullah SAW menyalahkan Al-Quran. Naudzubillah mindzalik. Mereka lah orang-orang yang mengaku ngaku adalah orang yang dekat dengan keluarga Nabi. Naudzubillah mereka lah orang yang paling jauh dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka itu, mari kita berjalan di jalan mereka. Apabila kita jalan di jalan mereka, falataku lughat dahbat arbabuha, kulluman saro aladarben wasol. Kalau kita jalan di rel mereka, niscaya insya Allah. Sebagaimana mereka sampai, kita pun akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang telah kita hadiri di majlis yang mulia ini adalah sebagai bentuk tanda kita akan menjadi hamba yang suada, hamba yang insya Allah mendapatkan husnul khatimah. Sebagaimana Dunun al-masri bila berkata daripada tanda husnul khatimah, cinta dengan kaum salihin dekat dengan kaum salihin hadir di majlisnya kaum salihin semoga ini sebagai bukti kecintaan kita dengan kaum salihin dan insyaallah kita pun dikumpulkan bersama mereka kelak di yaumil qiyamah bersama imam salihin sayyidus salihin nabi kita muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam allahumma aftah lana abwaabal jood wa aftah lana abwaabal karam wasaud waj'alna min ahli wafa' bil 'uhud warbutna rabtan layan hal bi sahid maghambil mahmud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wahwa radin anna wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam alamin